Beno, ba, beste behin ere, telefonaren bestaldean aldean Joan Etxenik daukagu gure greziako korrespondsala, Arratsaldeon Joan. Arratsaldeon bai. Eta, beno, ba hemenche zaitugu berriro ere, ba kontatzeko Grezian gertatzen ari diren azkenengoak, eh aipatzen zeni da elkarrizketekin hasi baino lehen baduzula zerbait ba, kontatzeko, baina nik neko nizuke galdetu pixka bat, ba, hautezkundeak izan zirela, orain dela pare bat e, asteok errezbanago, eta horren ondorioak horri nola, nola bizitzen ari den, e, ba, hautezkunden oste hori? Bueno, esan beharra dago, lasaitze bat e, sentitzen dela, Izan ere, ba, hauteskunden aurreko arteko periodo hori nola baite, hauten ka, hauteskunde kampaina berriz egin izatea, ba, oso nekegarria izan da baita ere, erritaren zat, eta ez jakitea gertatuko den, izan ere, kampaino honetan, ba, nola baite, egon den diskurzen nagusia izan da, eldurarena, hau da, Ez da dugu gure arteko arazoa konpontzen, eh, kiebrane eroriko da herria eta desastre bat biziko dugu, ez dugu elektrizitaterik, ez da gasolinarik iritsiko, ez dira soldatak ordeinduko, eta kaos nagozituko dira herrian. Hori zen, batez ere irabaziduen, hau testkundeak irabaziduen, haiz eta justu, justu irabaziduen, alderdiaren diskursu nagusia eta berarekin batera ba, edabide nagusen diskursu nagusia datoz komunistak eta eta herria hankaz gora jarriko dute. Horrekin batera horrek ondorio zuzenak izan ditu izan ere turismoaren garaian ja sartuta gaude eta hemen apidigetik aurrera iregitzen dira hotel udako hotelak eta udako dendak eta bar, eta nabaritu dute sekulako jetxiera izan ere beti nazioartean eman den mesua da, inestabilitatearen eta behar bat da segituan Grezia joaten da ba, ezin du euroa, euroan mantendu, ta botako dute, eta orduan Dramara pasako da, eh, agentziak zaten ziren turisteik ba, boltsikoan dirua eramateko. Beraz, klima horretan, ba nola bait, bat dago asko turismoaren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 bero satu da gobernua demokrazia berria basoekin eta dimarrekin, ez? E, dimar zakit e, nola egin paralelismo bat Euskal Herriarekin. baina Dimar Sirigatik ateratako alderdi bat da, esker erradikaleko alderdi bat da eta orain koalizioa egiten du eskuineko, zentro eskuineko eta alderri sozialdemokratarekin. Ba Imaginatu, haralar batek, eskera bertxaletik aterata, eta egiten duela nazarroan, ba, PZN eta Upenerekin akordio bat, ez? Jende asko korrela hartu, rola baiteko traizio bat. Eta entzun izan ditutik ratian, ba, zenbat boskatzaiek, dimarrekoak, ba, esaten zuten noragin digute hau. Beraz, ez usteko hartu telahurrekin. Mm -hmm. Bueno, gero gobernoan... Gobernuko ko ekintzarri dagokionez ez dakigu gaur Sondirikan izan ere lehenengo ministroa lehenengo kan hospitalean sartu da ba, retina da retinako ba, da, operazio bat egiteko ta bestendetikan finantza ministroak ke izan soen berdaki konorte agaldu zuen edo zerrai gertatu hitzaio osasunean eta baita ere a, Dionizio horkeztu dut, beste ministro bat horkeztu dute. Bezien izan dute orduan, Europa arrebatasuneko goi egon, bera ez dago donsan Ol, Esaten dutena da, gobernu berri honek eta ezkerreko ba alderdi horren influenziaz esan du ez dela inor despedituko. Hau horrek usen ziren eune, eunda berrogeita mila funtzionarioak e, kalean usteak, eta gobernuak proposatu du e, e, e, e, e, ustea sustea Inorkalean baina eh europako tradeak esan du ez dagola pres e, akordioak e, ez talderro bat e, berri dakurtzeko beraz hortxe bizka bat auteskunde hoien osteko valorazioa eta esaten genuen bezala beste kontu batzuk e, baitu zuz, e, grezian bizitza aurrera dijoa eta eguneroko gertakariak ere aurrera dijoaz Bai, eta gartakari larriak izan ere hautezkunden emaitzen ondorietako bat da ba, neonazieak eh, parlamentuan egotea, eta horrek nola baita embalmento natu ditu eta hainbatek intzak bururatzen dituzte kaleetan, eta ba, konfrontazio ezberdinak ezurtatzen dira. Milizena izen herrian esate baterako hautezkundeak ba, baino bi egun lehenago egon zen Gataka bat eh, anarkista eta fasta batzuen artean eta jipoitu zuten fascista. autoeskundeak igar ondoren hemengo em, ondartza hiridiko ondartza batean, lo egiten ari ziren Bietorkin Argeririako bihetorkinei zipoiaerra eman siete ba, nago pertsona. Eta ondorengo eg eh, baita ere kalean bi, eh, lo egiten duen mutil egipziar bateri Kristo-Hipoia e, amantzuten, era zuten hospitalera, eta giltzurrunak endu behar izan zioten. Giltzurrunetako bat endu behar izan zioten, hain handia izan zen sarrazki da. Ja. Atxilotu bat egonda e da, e erasoien ondorez, eta bona, atxilotua gelditu da azke, eta epaitegiaren e e e zain dago hor, orain.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 Eta desaioan ikan egon zen, egon zen delzioa, hori pertsonek e, bloke bat, e, a, a, peztikuak e, aurkako hitzak aipatu zikiun ere, a, e, alkateak bat egin zuen, e, praidarekin, barrua ajun zer, da e, itzein e, sustengo hitzekin. hemengo bengo alkatea, ba, Anderdi Komunistako kide zar oia da, orain independientea da, eta oso maitatua da, Arrazo e, ez gain, arrakastatsu bukatu zen denengo ditraide Tensalonikan. Hmm. Ba berri, pozgarria pixkat bestea konpentsatzeko ez da? Bai, bai, bai. Iki dagoen erria da Grecia. Arrazo guztien gainetikan, elkartasuna eta borroka eguneroko platera dira. Ba, jaun giekoan, eh, mentxe amaitzen dugu koresponsalia honekin eta kaso Ustaian, eh, mundu otsak e, jarraitzen duenez, ba, izango du aukera beste behin ere greziara hurbiltzeko tabertako kontu eta hitz egiteko. mi, esker joan. Bai, eta don, no, ba, baita ere aprobetxatu nahi dut, nola ezbait egongo Irunen eta jende asko egongo ba, ja jaigiruan, ba, animo guztiei, eta kanpoan eh, daudenei eh, ba goraintziak eta baitar irunen da, zaudeten guztiei, ba ondo pasadeza zauden Oso ongi joan ba, ba mi esker, berriz ere eta e aurrengo hemendikan zauden zore bai Oso ondo, adioz